Părinților noștri, Doamne, Iisus, în listasă, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iar noi propovăduim semnul crucii, smintea iudeilor și puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se mântuiesc. din credincioși, venim Întuitorul. Întrupat din Fecioara Maria, avea să împlinească ceea ce s-au spus de mii de ani despre altarul de jertfă și puterea creștinului. Cum spunea prorocul David, semna-i dat, Doamne, celor ce se tem de tine ca să fugă de la fața arcului. Semnul cel mai puternic al creștinului este semnul Sfintei Cruci care încă din antichitate chiar din poporul iudeu și a arătat puterea cea mai pronunțată putere semnul cel mai palpabil al sintei cruci l-am văzut la trecerea poporului iudeu când a evadat din robia lui faraon prin marea roșie simțindu-se încercuiți în față marea, aducătoare de moarte dacă te avun în ea, în spate gonea faraon, în stânga și în dreapta nicio scăpare. Atunci se prinde credință, cheamă puterea lui Dumnezeu și primind glas îi spune, întinde toiagul tău cu care ai făcut atâta minuni la curta lui faraon, mare, Așa făcând Moise, Marea s-a despărțit în două priminune dumnezeiască, lăsând cărare bătătorită și, cum spunea înțeleptul Solomon, pagiște verde prin adâncul mării pe unde au trecut poporul. Când poporul iudeu s-a salvat pe malul celălalt al Mării Roșii, în adâncul Mării, gonind în disperare să-și întoarcă robii, înapoi se afla faraon cu elita lui. Iar Moise, întorcându-se spre mare, făcând acurmezișul cu același baston, cu același toiac și cu acea credință, peste Marea Roșie s-a închis ducând în moarte pe faraon care nu s-a înspăimântat de puterea care a făcut-o să în numele Lui Dumnezeu. Iubiți că din ciori se Sintei Cruți s-a arătat pe urmă de multe ori în puterea sa poporului iudeu. Trebuie să cunoaștem că poporul iudeu când a plecat din robia egipteană, a mers în semnul Sfintei Cruci. Văzute undeva din înălțime, erau așezați trei seminții într-o parte, trei în alta și trei seminții în stânga, trei în dreapta, închipuind semnul Sfintei Cruci. Acest semn al Sfintei Cruci avea să se împlinească prin venirea Mântuitorului pe pământ și răsignirea Lui pe muntele Golgota. Jertfelnicul unde preotul jertfea oaia de jertfă pentru Dumnezeu în incantațiile dumnezeiești, care atunci era făcut din 12 pietre, acum avea să își schimbe și forma, și sensul, și nuanța. De acum, jertfelnicul acela care era pentru animale curate aduse jertfelui Dumnezeu, avea să ia forma pentru mielul original care avea să se să semnul Sfintei Cruci. Acum, Mântuitorul avea să răspundere păcatul omului care i-a pricinuit alungarea din eden. Că Adam a fost luat din cele patru colțuri ale pământului, pământ amestecat în mâinile lui și dându-i formă și suflare de viață s-a făcut ca noi cum suntem noi. Dar iată că Domnul Hristos a dat să-și întindă mâinile pe acest nou jertfelnic pe crucea sa, simbolizând că în felul acesta cuprinde iubirea sa tot pământul. Domnul Hristos rămâne pironit pe cruce, așteptând toată lumea, sângele din rănile lui încă mai picure, nu s-a uscat. Ca drept dovadă că rănile vor apărea la judecată, precum și Sfânta Cruce de pe Golgota. Pricina acestei mari sărbători a înălțării Sfântei Cruci se sărbează încă din Antichitate, după ce împărăteasa Elena din tor pentru cele dumnezeiești a mers la Iusalim și a căutat Sfânta Cruce. Sfânta Cruce a fost ascunsă, îngropată, pe muntele Gogota de către iudei, mult a căutat împărăteasa, dar din auzite a spus că știe unul dintre cei mai bătrâni iudei unde ar fi locul ascunsului ei. Acel iudeu cu numele de Iuda, în înverșunarea lui față de creștini, nu voia să spună. Iar împărătața, înfricoșându-l cu moartea, a spus unde este. A condus pe sa la locul acela, împreună cu Patriarhul Macarie, descropând Sfintele Cruci, de unde ieșea și un miros frumos mirositor, l a găsit pe toate trei, a Domnului și a celor doi tălhari dar neștiind a cui este care este crucea Mântuitorului fiind un om bolnav după cum spune istoria o boală incurabilă sau alții spun că ar fi fost chiar un mort la sugestia patriarhului a spus să se atingă de acela una din cruci și aceea care va face minuna ca omul să iasă sănătos din boala lui, aceea va fi crucea Mântuitorului. Lucru care s-a și întâmplat spre veselia tuturor creștinilor. Sfânta cruce împreună cu piroanele, cele trei piroane și nu patru, cum arată catolicii, a fost adus în Ierusalim și înălțată de Patriarhul Macarie spre închinarea și vederea tuturor creștinilor și spre mânghirea lor. Întorcându-se în Constantinopole, împărăteasa cu mare are a adus o bucată din lemnul Sfintei Cruci, unde avea să cum fie pusă spre închinarea creștinilor din Constantinopole. Piroanele le-a luat tot cu ea și spune istoria sfântă că unul ar fi aruncat în Marea Adriatică, fiind tare tulburată de o furtună și de spaimă, aruncându ți s-a potolit Marea. Iar celelalte două piroane, unul l a bătut spre biruință în coiful său împăratul Constantin, fiul ei, și altul a făcut zăbală pentru calul lui. Dragi dincioși, puterea Sfintei Cruci a, a rămas până în zilele noastre o mare armă împotriva vrăjmașilor. Iudeii nu au putut suporta niciodată semnul Sfintei Cruci că din totdeauna a fost o aducere a mintei a odioasei crime de pe Golgota. Din acest motiv și multe secte semănate ca ciupercile după ploaie nu primesc semnul Sfintei Cruci zicând că este blasfemie lui Hristos. Ceea ce este o aberație de vreme ce Apostolul Pavel spune să nu fie miamă laudat decât în crucea lui Hristos care este puterea creștinului, atunci cum putem infirma noi semnul Sintei Cruci? De vreme ce de din poporul mesianic nu se altângea nimeni decât preotul, văzându-i Sințenia, cu atât mai mult putem să pricepem și să înțelegem Sințenia Sintei Cruci care cu care creștinul trebuie să se pecetuiască. Sfânta Cruce se face cât mai dreaptă, nu cum o schimonosesc oamenii în grabă sau doar au o credință de spoială. Brațul vertical simbolizează, care se duce la frunte și la mijlocul fruntei celui, Simbolizează Tatăl Cerec, brațul grept pe Fiul și brațul Sfânt, Duhul Sfânt, după cum cântuiește Sfântul Simeon al Tesalonicului. Așadar, iubiți credincioși, când vă închinați, să vă închinați corect și diavolul să închină. Dar câți chimonosește nemai complet în Sfânta Crucea? un corn al ei l sau doar o schimonosire în față. Să fim foarte atent că atunci când facem cu credință, Sfânta atruse și chemăm puterea lui Dumnezeu ne facem. Dragi că din și în bucuria mare care o am astăzi, că avem un safir din îndepărtata America, de Părintele Patapie, care este vețuitor în Iertna la Preasimțitul, prisostom scumpii noștri prieteni și Părintele Brigorie din Boston, i-aș da cuvântul unuia dintre ei să vă desfăteze cu câteva bucate duhovnice. Le mulțumesc lor, îi mulțumesc și Preasimțitului Ambrozie, datorită faptului că nu se simte prea bine, nu a putut suji, sperăm mâine să poată suji împreună cu noi, dacă ne ajută Dumnezeu. Mulțumesc celor care le-au dat la Gosovenie să vină și le-aș mulțumi și mai mult dacă v-ar sătura cu câteva cuvinte de aceeași credință și din America să ne spună cum este Sfânt atunci, acolo, Domnul Hristos și credința cea adevărată. Mulțumesc Bunului Dumnezeu încă o dată că ne-a ajutat să ne întâlnim iarăși și mulțumesc că anticipat și pentru lumină. Mulțumim! The name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. I Would like to thank uh, Bishop Vlad. And all the brothers here at the monastery. And uh, and and all of you, in fact. For your your spiritual love and hospitality. Whenever I I've been to Romania before. I've been here before. Am mai, visited before. am mai fost aici and înainte I always, and I always feel as if I'm seeing a family. Și întotdeauna brothers and mă simt ca, între, ca o familie. Uh, in the church of course. În biserica, bineînțeles, in the Orthodox church. În biserica ortodoxă, we are one spiritual family. Suntem o singură uh, familie This is what God prepares us for, in, acest in fel, the other life. Dumnezeu ne pregătește drumul către cealaltă viață. Uh, unfortunately, we don't always feel this other Din păcate nu simțim, întotdea ne simțim întotdeauna, la fel cu tot Romania, Dar când mă duc în Grecia și în România, I feel it very much. Simt acest lucru foarte mult. And I I must say that uh, this is one of the most beautiful churches că este una dintre cele mai frumoase biserici pe care l-am văzut. I've been uh, I've seen churches throughout the world, am many, at many at old the, holy churches. Atot ser biserici in uh, toata lumea biserici vechi. And here I, I I I almost thought I was in an ancient Byzantium. Si aici am simtikasent in vechi Byzantium. Which is an important which is important too because the church. Should remind us of something timeless. Pentru că este, este un lucru foarte important, pentru că isterica trebuie să ne amintească de ceva care uh, nu, us of, of nu ține de timp și ne aduce aminte de, uh, de Rai și de cealaltă viață. We celebrate today the feast of the Holy Cross. Deci, sărbătorim astăzi uh, Năsăla Sfinte Cruci. Și întregul nostru viață după Nicșaste trebuie să urmeze Dumnezeu. Înțelegi? We all know this. Să tim foarte bine acest lucru. We must pray. We must fast. Trebuie să ne rugăm. Trebuie să postim. We must deny ourselves. Trebuie să ne negăm pe noi înșine. We must forgive enemies. Trebuie să îi iertăm pe inani, dușmani we must have fear of god. Este avem de Dumnezeu. for because god does not uh, none of these things are, are, occur because god wants to punish us. Dar niciuna dintre aceste lucruri nu apare pentru că Dumnezeu ne pedepsește. But god gives these things to us to lead us to a heavenly path. <coughs> ne dă aceste lucru pentru a ne ne ne, ne conduce către Rai, he gives us the way of the cross so that we can uh, uh, uh, unite ourselves to to Christ in heaven. Ne da ne dă acest uh, ne spune acest drum pentru acest drum pentru a ne conduce către plăcerea sa. In short, he gives us the way of the cross because he loves us. Pe scurt, ne da acest uh, ne Oferă acest drum pentru că ne iubește. To the Holy Fathers, conform uh, Sfinților părinți. This feast day această sărbătoare este is, is linked, is joined, united to Transfiguration, este, which legată, we este legată de schimbarea la față pe care am săbătorit. Acum 40 de zile. Uh, Transfiguration shows us our Lord Jesus Christ, as He truly was, both God and man, but according to the Holy Fathers, it also shows us what man is called for. The shows us that our human nature is a, a nature that is supposed to uh, what I say our human nature is, is not created for earth but created for heaven. Simbala Paton ne spune că de fapt natura umană uh, are scopul de a ajunge uh, de ascendenței we are angelic beings that happen to live on earth. Deci suntem ființe îngerești care sunt întototor să uh, trăim pe pământ. Da este foarte ușor să uităm acest lucru. and the only way we remind ourselves of it, singurul, lucru, singurul mod de a nu uita acest lucru, the only way we prepare ourselves for what we we, uh, we, uh, for our goal, for what we are striving for, singurul mod de a nu uita acest lucru și de, a, de a, acest scop este, is the way of the cross. Este uh, calea crucii. And so uh, as we I uh, will go back to my first point o să mă la prim, pe care as we live our orthodox Christian lives following the way of the cross, trăind o viață creștină, așa cum Părinți, it, God in His love for us gives us little signs and indications of why we're striving. Uh, uh, uh, uh, this, this helps us. To be better orthodox Christians. Uh, să fim mai buni, uh, creștini, and our the love we feel for one another, the the sense of a spiritual family, is one of these important things. And also, and also, the, the, a beautiful church like this, which reminds us of heaven, also. Și această biserică frumoasă ne amintește, bineînțeles, de calea cruții și de lucrurile care trebuie să fie Dacă ne rugăm pe și atent, dacă ne uităm în jurul nostru la icoane, The liturgy, the divine liturgy, truly does remind us that our the goal of our life, the center of our life, is not on earth, but in heaven. And I, I, Greece and Romania are are the two places on earth that more than Grecia și România sunt mai mult decât orice două locuri care mi-amintesc de acest lucru. Thank you. Vă mulțumesc foarte. Să